Bueno, gehien bat eh, nahi duguna da, eh, er, bueno, eh, refleksiorako espazio bat sortzea, bai. Batzutan ja informazioa badaukagu drogei buruz, gazteak, badakite, bueno, entznute etxean, bai komunikabidetan, bai kalean, entznute drogaren informazioa eta bat, orduan duan, bueno, eh, nahi duguna da eh, refleksiorako espazio bat eh, sortzea, eta horretan, ba, bere keskak, bere eh, bueno, ba, galdera guztiak botatzea, eta bueno, eta guztion artean, ba... Ba, ber, ideak ateratzen diren, eta zerbait, hortik zerbait e, berri ateratzen dugu. Mm -hmm. e, bueno, zuek, e, e, esperientzia eskarmentu zabala daukazue, ba, gaztekin alako itzaldiak egiten, eta alako bat baino gehiago egin izan duzue berri osarren ere, lehen dik, hori bai. behintzat e, e, entzuna dut. Bai. Eta ez dakit, e, zer den normalean, ba, gaztek geien aldetzen dutena, zer da, ez dakit, interesa pizten diena, jakin min geien daukaten? Egon vale. bueno, gara berrio zerren dara magu urte eta urte hor lanean Bai he gazte, gazte txokoarekin eta baita e, eskolarekin instituarekin mm -hmm. Orduan non bueno, e, Berriozarko gazteak ja ezagunak ditugu gainera baita joten e, gara ba, e, arratalde e, ba, e, ba, urte, urtero arratsalde batean, horreemaa edo sukuak edo bueno ja, badukagun nahiko lana hor egina berriozarren Silz egizarte zerbitzuen medio. Mm -hmm. Eta bueno, ba, dira beste gazte bezala, oso gazte jatorrak, arduratsuak. Eta nik uste dut, ba, beraien galderak normalean izaten direla, ba, segun eta zerentzuten duten kaldean, komunikabideetan, bagero ba, ekartzen dute bizkaba eta herretara. Eta baita ba, lagunen artean izaten ba, dituzten gauzak. Uh -huh. Ba, dibidez, urte hau betan, ama lau ama, ama boz, urte, ba, bitartean, ba, igual bere galderak dira gehiago, ba, marihuana denla, jatsisa uh -huh. denla, eta hortik, ez? Eta ja, ba, igual, elduagoak direnean, ba, Igual geiago batzutan e, bat eh bai ekartzen dutela ba nola lagundu e, lagun bati gaizki dago la edo zik duzu lagun hau gaizki dago la edo baita ba espitzia kokaina Sustantzi, beste sustantzii buruz, ez bakarri mariguan eta jatzi zabaizik eta beste sustantzii buruz. Mm -hmm. Baina, bueno, nik uste dut horrela, orokorrean berriozarko gazteak jatorrak direla, orduratzuak direla, eta, eta taieretan parte, parte hartzaileak dira, eta, eta ongi, ozko gustara mm -hmm. gaude. Haupa berriozarko gazteria. Hori, hori, hori. <laughs> <laughs> bueno, e, ez dakit, zuek, e, uste dut, importantea dela, e, alako galderen aurrean, eta alako gazteko, plazaratzen edo planteatzen dizkizueten galderen e, eta kezken aurrean ezakit zenolako jarrera daukazuen zuek, baina irudipena dut ez dela, e, ez debekatzearen aldekoa edo, edo paternalista izatearen e, aldekoa, ez? Bai, megira, e, e, drogen fenomenoaren historian izan dira jarrera ezberdinak bat izan da, ba hori prohibizionista edo ez Eta bueno, ba bai, zuke zeitze ezatzen duzu, baina bestea bai et eta ya da zure zure araua.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 E, erabakiak arduratsuak izango direla. Batzutan e, ba, egia da, pues, ekibokatzen gara eta sartzen dugu hanka orraino, nio, mm -hmm. baina horretaz or, baita ikasten da ez, ezin dugu ba, ba, perfektoak izan. Orduan guk egiten duguna da, galdera bat botatzen denean, batzutan ez erantzun. Baizik eta, haber, zuek zer uste duzute? Eta, eta berailei jartzea erantzunan, bada erantzuna batzutan da, desentio komun guztia, orduan, a ber, botatzen unte galdera, orduan, gure helburua da animatzea debatea, animatzea beraien pentsamendua, orduan, botatzen de, bueno ba, berriro bueltatzen diegu galdera eta orduan hor sortzen da batea ez? beraien galdera da debatea sortzen duena azkenen dira beraiek guk gara animadoreak eta mm -hmm. berak jarraitzen dute beren erreflexioa baiz Be, beraz e, e, zuen saioak gaurra erratsalekoa bezala ba saio parte hartzaileak dira ez? es dira ez da hitzaldi bat non e, islariak bakarrik hitz egiten duen baizik eta alako bueno mai bat edo beintzat debate bat sortzen den ehz hori da bai gainera berriosan gen ya ja, eta Bakarik bi ordu egongo gaur Baina beste joan den urtean ere, egon ginen, eta, bueno, ja ezagutzen dugu, elkarre esagutzen dugu, eta, bueno, errazago egiten da. Eta orduan duan, ba, gaurkoan nola, ja, pizka bat informazioa, teoria, ja, horrekoan eman gainoen, segura ezki gaur, pres, nire lankideak prestatu duena, ez nuen idua, eba, mm -hmm. e, prestatu du parte hartzailea eta debatea, ez? Eta egiteko, jokuak adibidez, ba, dinamika bat izango da, ba, e, erdian jarri guztiak, eta zuke e, zaldi batezan, ez, eta jarri bat zara, Ados, edo ez a eta gero esan zergatik, eta hor duan, bueno, ba, sortzen nade bat epolita, jendea ongi pasatzen du, ez da, pentsatzea joan baduta hierba terra eta txapa bat izan behar da, betorri bat da norbait asko dakiena txapa botatzen da, mm -hmm. eta, bueno, ba, hor ongi pasatzera e, farra egin eta eta gainera ikasi, ez? Gutxi mm -hmm. gora bera zenbat lagun biltzen dira zuen e, saio horietan?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 A, ez dugun lortzen elburua ainongi, orduan uh -huh. e, nahiago dugu ez egitea, karo, elburua ez lortzeko, pues ez da egiten uh -huh. o, o kalitatea Eta, hamalau eta mazortzi urte bitarteko gazte eksoilik partea ardezakete, ala norbait hurbiltzen e, baldin bada A, a ber, e, gazte entzako da, egia da ba, ze, karo,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 Egia eh, horrela mm, ikusita zerpestatu duen, ikustu dut, edo ezin gaztenentzako irekita dagoela. Eta eh? mm -hmm. egiten gainera gaztelekuko neska, neskarekin, arian edekin, irekita dago eta ez dugu itxikoatea. atea. Oseak, mm -hmm. edo nork parte hartu nahi badu, ba, irekita dago. Ederki ezakit, inoiz, urbildu izan zaitzuen gura soren bat, edo norroaitor <laughs> aserrez, duen eh, ikuspuntu atzulako konpartitzen. Begira, ba, ezke badago, guk ezaten dugun gauza bat, normalean, gurasuei ezaile batere gustatzen. Guk ezaten dugu, garo, zuk imajinaturain, ima, zure imaginazioari eman eta jartzen duzu mai maiganean, jatxistxina bat, bai? Orduan guk ezaten dugu, jatxistxina ez, ez du eserrez egiten, hor dago, bai, normalean, gurasoak ezke drogak, txarrak dira, ezke drogak ez daukate bizitza, orduan ez dira txarrak, ez dira onak, ez dira eserrez, dira sustantziak. Nor da arduratua pertsona, pertsona bakoitza da, erabakitzen duena hartu, ala ez hartu, eta hartzen badu, ba nola hartzen duen. Orduan duan, hau guraso aldaketa hau, ez ezatea ez dogatxarrak dira, ez... E Ba, bereintzako da, ozea, bebe, eta or, orduan ze puzkatu duzu, nire, nire teoria guztia eta etxean esan dudan guztia, ez? Bera, nik uste dut gero bereikin hitz egiten dugunean, tailerrak egiten ditugu gurasoekin, eta, eta, bueno, aturatzen dira taierretatik oso, oso guztora eta oso pozik, ez? Esaten bai ba, hori ba, dela, dela asuntoa, ez? Gure zemeak direla arduratua, ez droga. Beta orduan, lazaiago geratzen gara, joni badakit, eh, nire zemea erabakitzen duena, eta ez droga berataz bera, bera, bera orduan badakit, bueno, berarduratua bada, pues arduratua izango dela drogekin. Baina hori, eh? o sea, ya está. eta hitz egiten dugu berekin, eta oso irekiek dira baita gura zoak, gure gure mezuarekin. Beraz, eh, hainbat pertsona konbentzitzea lortzu duzu, eh? beste, beste, beste batzuk behiago <hazurra> kausaren alde, ez? Ez da konbentzitu, baizik, eta hor bueno, ba, duak eh, botatzea eh, ulertzen, zergatik, dela, de, zergatik gure helburua lortzen dugun, horrelako eh, ba, gauzak egiten, ez? Eh? Azkenean da pertsona erdian jartzea, eta ez droga. Ezakit eh, antolatzen dituzuen ekimen hauetarako inolako laguntzarik duzuen edo zeuen kabuz eh, bueno, ba, bai diru laguntzak bai azpie erbituren mm -hmm. ba, laguntzak eta lakoak ezakit instituzioen laguntzarik izan duzuen honetarako? Baina, beres, bueno, guk egiten dugun lana, guk uste dugu administrazioa egin beharko lukela baina, mm -hmm. ez ez egiten, ba, orengoz egualke bizitzen da baina, baina, gure helburua da desagertzea eta administrazioa hartzea. Baina, justo orain, ba, pizka bat atxera, bota dugu, eta e, drogomen pekotasunaren e, plan forala kendu dute eta teknikariak kendu dute. orduan ja ez daukagu inter, e, administrazioaren interlocutoradik. Mm -hmm. Baina, e, bai e, administraziotik hartzen dugula, diru laguntza. Eta, haber, datorri horterako ez dakik guzat gertatuko den, baina, karo, eh bai planforralatik bai eh agencia hartzen dugu diru laguntza eta aparte hemen gubarainen gaude eta baita e, braingengo udaletxea ek ematen digu diru laguntza horretas apartez aparte pues bai tugu laguntza pribatuak bai gure kideak e, gure bueno, donazio pribatuak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 Ba, nik uste dut, bueno, horrekin baita, pues, asko daukagula galtzeko guztiak, ez ba, azkenean elkarteak ematen diogu gizarteari gizarteak behar dituen beharrak, mm -hmm. justo momentuan orduan. A ber, ez, nik uste dut, administrazioa kontu handiz, e, hartu bat dituela murrizketak, eta, bueno, ba, esaten dugun bezala. Igual, ez egitea murrizketak, ez pentsatzea nola murriztu, baizik eta pentsatzea nola sartu dirua, ez? Uh -huh. Nik uste dut, askoz ere, garrantzitsua dela e, alde horretatik. Hor duan, daiteke dirua, e, nik gutxien ja ditu ditut iru, iru ideia, berriak, zartzeko dirua, eta, eta horrela, ba, murrizketak hain handiak ez izateko, ez? Uh -huh. Baina, bueno... Ederki bad, e, maitez Ziganda, eh, mileskerren gurean e, izateagatik, eh, gogoratuko dugu gaur Arratsaldean duzuela hitzaldian, m, drogen inguruko hitzaldi solasaldi debatea txaldeko 6etan, bai. eh, gaztelekuan. Beraz, e, besterik ez, Maite milesker mi eta aurrengora arte. Bai, milesker sui eta ondosegi. Agor.